П'ятниця Уже не ловив на люту хлібець Отвертався і от мого вегетаріанського Злоботи та кропиви супчику Згодом я помітив Що пес середня на кілька годин Зникає у невідомому напрямку А з'явившись, облизується І пожадливо хлебче водичку Мабуть, хтось із рибалок на березі Дніпра Його підгодовує, подумав я І викинув з голови Менше клопоту Клопотів мені і без того вистачало. Я думав про майбутню зиму. Знайшов на смітнику згорток старого войлоку, став утепляти двері землянки. За цим заняттям і застала мене балерина. Спершу прибіг п'ятниця, настрашений, винуватий, покрутивсь навколо мене, наче вибачення просив, забився під пів і притих. Я не звернув особливої уваги, Бо у спеку він частенько шукав прохолоди в землянці Балерина з'явилася на стежці, протоптаній мною до джерела Я одразу впізнав її ще ззадля Це була жінка із мого недавнього видіння Яка приносила мені молоко і полола мою грядку Але вбрана була інакше Уже не в спортивному костюмі та кедах А в легенькому квітчастому сарафані Боса простоволоса Довга розкішна коса чорною змією в'юнилася між високих грудей. Я був у самих трусах і шаснув до землянки вдягнутися. Коли вийшов, вона уже сиділа за столиком на терасі. А на столику лежало пошматоване із плямами крові на попелястому пір'ячку курча. Здрастуйте вам біля вашої хати», сердито сказала Таїса. Ваш песик перетягав усіх моїх курчат. Оце ось, останнє. А курчата тепер дорогі. Не розплатитеся ви зі мною. Навіть у гніві була гарна. На світлому видовженому обличчі великі зелені очі. Високе чоло, високі груди. Зріла жіноча краса. Тіло, як достигли яблуко. Білий налив. Певен був, що у мене усе те минулося назавжди. Виявляється, лише починалось Божевілля мужчини, якому подобається жінка І з'явилася впевненість, що ця жінка скоро буде моєю Власне, до неї і їхав я сюди, на острів А зовсім не в самотність, не в безлюддя Я уже борсився у зеленому гарячому промінні її очей Як метелик, підловлений павуком Ще я мав крильця ще міг ворушити ними, але уже весь був у павутинні, приречений. Очі її, двоє зелених сонць, спалювали мене. І вона про це знала. І цього чорного песика, цього куроїда, можливо, сама ж і придумала. Годилося б нам спершу познайомитися. Я ще маю подякувати за молоко. Даруйте, трохи розгубився, не кожного дня біля моєї самітницької обителі з'являється така чарівна жінка. Тільки не верзіть, дурниць, звиняйте на слові про чарівну жінку і тому подібне. Це все у вас від сонця. Воно цього року наче збісилося, таке з нами виробляє. Люди в містах скоро передушать одне одного. Ніхто нічого не хоче робити, лише мітингують і впевнені, що власним розумом живуть, а всі їхні божевільні емоції запрограмовані на сонці. Взагалі ж ми з вами давно знайомі, можливо, ще на тім світі. Покажіть мені ну, ліву долоню. Я наблизився до столика і слухняно, як загіпнотизований, простяг руку. Балерина глянула на неї михцем і знову підняла на мене зелені очища. Я так і думала. Підкидне зозулення. Що це означає? Не треба вам знати усього. Усе знати – кепсько для здоров'я. А вам ще належиться багато зробити у цьому світі. У вас ще є ціле життя попереду, хоч ви думаєте, що воно вже скінчилося. Вас, Робінзоне, я вже не один раз бачила на пагорбах. Ходимо одними й тими ж стежками – Купаємося в одному озері. Правда, ви удень, а я у ночі. І не боїтеся? Кого маю боятися? Людей чи злих духів? Хай мене бояться. Я ж відьма. Баба Марфа давно вам усе про мене виклала, як на тарілоці. А за курчат доведеться платити. І не відмовляйтеся. Я вашого песика вистежила». Тепер я його назавжди удочу дерти курей і поверну його вам, живим, дужим і морально стійким щодо курей. Цього мене ще моя бабуся навчила. Ну, кородере, вилазь із підполу і йди за мною. І на мить не виникло в мені подиву, звідки, як балерина знає, що п'ятниця у землянці під полом, що вона бачить крізь стіни Крізь землю, що вона не така, як інші люди А песик мій слухняно виповз із хованки Скотився на терасу і розпластавшись Поплазував до ніг балерини Балерина підвелася, кивнула мені мовчки І похилитала стежкою униз Уся в квітчастому дзвоні сарафана П'ятниця, схиливши голову, покірно пліся слідом. «Який сьогодні день?» – гукнув я на вздогін. Хотілося голос її ще раз почути. «Неділя? А ви що, уже лік дням утеряли?» «Я давно живу поза часом. Ні день, ні число, ні рік мене не обходять. Але сьогоднішній хочу запам'ятати. «Ви знову за своє!» «По-перше, ви уже мене бачили, коли я молоко приносила, пожалівши вас, самітника. Бачили, хоч спали, як бабак, коли я тут ходила. Я ж кажу, підкидне зазуленя. По-друге, ми зазнайомилися ще на тім світі. Переплилися промінщики від двох зірок, ось і знайомство. Але мужчини такі непам'ятні». Балерина засміялася. Молодий у неї сміх, ярливий і досі. Так сміються зазулі на моєму острові. Ку-ку, ку-ку. А тоді регіт на весь ліс, стрімкий, любашний, хтивий, падіння в солодку прірву. На початку літа. Повернулися вони уже в надвечір'я. Балерина несла банку з медом. П'ятниця плівся слідом, наче прив'язаний. Побачивши мене, він не затанцював навколо, як звичайно, а лів у траву, тяжко зітхнув і принишк. Загув над пагорбами літак, але небесний інспектор уже не прокинувся в п'ятниці. Відтоді він ніколи не бігав за літаками і не взяв котів на них. Зробився млявим і лінивим, Більше спав. І вже не перебирав їжею, уже йому смакували мої макарони і навіть супчик із кропивою. А коли балерина стала частенько навідуватися до землянки, ховався однею по кущах, жодного разу не подавши голосу. А однієї ночі зник безслідно, ніби розчинився в темряві. І уже п'ятниця ніколи не потрапляв мені на очі. Чорний, без жодної світлої плямочки, аж згодом дізнався від балерини, як вона перевиховала пса. Посадовила у відро разом з розтерзаним курчам і опустила в колодязь до самої води тричі. І все ж п'ятниця врешті-решт утік від балерини. Вибрав волю, хай голодно. Можливо, навіть смерть. Знаю випадки, коли пси, загнані долею у глухий кут, кінчали життя самогубством. Топилися в річці. Мене ж доля п'ятниці нічого не навчила. Я покірно поплівся за балериною і плетуся за цією дивовижною жінкою досі. Нагоре собі. А може, на щастя? Хто відповість? Я із тих мужчин, які люблять бути запряженими у воза. Майже чверть століття мною вішкувала Валерія, а тепер – балерина. Я – фаталіст, я звик пливти за течією, і не прагну вискочити з голобель і хомута. Хоч зарікатися не стану, можливо, наступить мить, коли вискочу, навіть ціною власного життя. Так може статися». Це правда. Але із жодною жінкою не був і не буду вже такий щасливий, як і з моєю балериною. І це теж правда. Робінзон на відьомському шабаші. Розділ перший. Балерина лише вивела мене на людський базар. Здійснився ж такий, який є нині я сам. Один із широкознаних нині моїх портретів, зроблений Ростиславом дещо пізніше, уже під зиму, коли плід, так би мовити, визрів, для продажу. Але почав він визрівати ще влітку. Лице на портреті, в тіні, зате очі аж сяють великі гіпнотизуючі очі. Навколо голови – ореол, вінець, променисте коло сивого волосся» принцип затемненого і від того ще вабливішого сонця, як сформулював мій зятьок. Справді тріумф фототехніки. І все ж не тільки. Бо жодна техніка не зарадила б, якби Робінзон Макуха на той час уже не був Робінзоном, прозваним великим. Можливо, смерть дорослого сина, можливо, усамітнене поза людським стовковиськом життя на острові, Можливо, спілкування з голосами, чиї б не були голоси, а найвірогідніше, усе разом уточнувало, облагороджувало, якщо дозволено буде так сказати, не лише душу мою, а й коробку, у яку та душа від народження схована».